د نبوت و فخاتم النبیین سید المرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بان ختم شویده د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد د دې دنیا کې بل نبی نبی نه پیدا کیږي او نه بل انسان تا نبوت ملاويږي د نبوت سلسله دا ختم شویده تمام شویده اسکه څوک د نبوت دعوې کوي نو دا سړی مسلمان نه دی دا کافر دی کسوک په داسې قسم باندې ایمان وروړي څوک چې د فلان کې قسم چې د نبوت دعوه کوي دا په الیاذ بالله ایمان وروړم لکه خلکو چې په مرزا غلام قادیانی ایمان وروړو نو دا سړي د ایمان څخه خارج شو دا سړي هم مسلمان نه دا کافر شو